Триста років сповіщали про нього і про неї французькі трубадури. «Сеньори, сеньори, чи не бажаєте ви послухати пригарну повість про любов і смерть?» І голосили німецькі мінезингери. «Слухайте, як у великій радості і печалі кохалися вони і як померли!» І плакали чеські шпільмани – Багато зазнали вони переслідувань і вигнань, але вбити кохання ніхто не міг. І померли вони разом однестерпної муки, тіло з тілом, густа з устами. Заспівали і русинські скоморохи. Широким світом ходив Трістан і приблукав на Галицьку землю. Зима зустрілася з весною задовго дострітення – Вранці несподівано подув з гологорів на вороняки теплий вітер, наче прорвався враз з її гарячої утроби. Півдня шугали білі стріли з-під лиського хребта на гаваричину, яка багато днів проспала, засипана снігом. У глибокій вижолобині. До вечора сніг зм'як, мов глина у пальця гончаре, а вночі задзвеніли струмки. Вони нас доганяли один одного, збігаючи з горбів, зливалися і квапилися з обох схилів гір, котрі до стрипи і серету, котрі до стиру і бугу розмивали кригу на ріках і другого дня рушили до морів весняні води. Ще позіхали гончарі в простуджених хатах, Сипеніла замерзла глина в купинах на подвір'ях. З горбатих холодних печей ще не встигла стекти торішня сажа. А вже протоптували до обість перші стежки десятники Давидовича, який розкидав свої маєтки по Олеській землі, мов струпи по тілі. Гримали у двері, вимагаючи чиншу. Суддя готувався до весілля. Гончар Микита, він восени взяв собі із шпиколосів, що біля золочева. Молоду вдовицю, родовиту гончарку, в якої пальці звивалися, наче в'юни, коли крутила на крузі масну глину. Микита чекав весни, немов спасіння, і зрадів їй, такий ранній, бо, як то кажуть, з'їв русин головку маку і два тижні, Негучне весілля справив, але й не поминув жодного гончаря з Гавареччини, то якраз вистачило йому всього літнього заробітку на Брагу, а за жінчене прокапарили зиму. Потекли перші потоки, а він уже визирав доброго сонця, щоб земля висохла і можна було б йому жінкою витрутити через прикрий підлизький хребет візок з горшками на ринок до Олеська. Бо наш Капину ще не рожився. Обоє з Марією знімали з настилу під стелею начерно випалені дзбани, горшки, миски. Обтирали з них пил і в думці підраховували, скільки кіп вторгують на першому ярмарку. На подвір'ї почулися важкі кроки. Повз маленьке віконце, затягнене вичиненим телячим кендюхом, майнула тінь, двері з грюкотом відчинилися, на порозі став тивун судді Давидовича Мартин Скрипка. Микита добре знав його. Колись він дячкував у підлиссі. А як попа прогнали за те, що п'яним виходив на Амвон, Мартин, поблукавши трохи з довгою рукою, продав себе в неволю Давидовичу. Той шмагав його щодня нагайкою, бо не ладилася робота в лінивого, а потім суддя, побачивши, що пуття з нього не буде, поставив його наглядачем на чорною челядю. На цій службі Давидович навчив Мартина справно орудувати шкіряною. В гудзах нагайкою Коли не бив Мартин Били його А потім поставив тивоном На Гавареччині Микита стояв посеред хати Наче кола проковтнув Чого це скрипка Завітав такою ранньою річною пори Адже у кметів І ремісників Усе повимітано в домах І хліб, і гроші Та й на панщину ще не час гнати Сніг лежить на полях а чинш платиться після жнив. Марія, прочуваючи лихо, схилилася у пояс, ждала. Тивун гарикнув Річний чинш плати, Микито. Змилуйтеся, Мартине. Аж тепер зігнувся гончар. Чорні кучері впали на чоло. Цілу зиму на ярмарки не ходив, у хаті й півгроша немає. Гривню Микито. Крикнув Тивун. «Гривню! Стільки ми ніколи не платили! Та ж за гривню треба два місяці, не розгинаючись, у полі робити, кабана вигодувати! Що за біда лучилася у пана судді, що він... Не біда, весілля! Пан староста Івашко дочку за суддівського сина віддає. «Ова!» сплеснув руками Микита, і зла посмішка пробігла по його смаглявому лиці. То мусить відкласти свайбу до осінніх м'ясниць, коли так бідно в нього діється. Гончарі теперки не годні скластися навіть на бочку пива для пана судді. «Па щеку розкриваєш!» Скрипка вихопив з-за галяви гайку і потряс нею перед носом Микити. «Гей, чоловіче добрий!» – схопив гончар тивуна за руку. Аж хряснуло в зап'ясті. «Я тобі не закуп і не каланник. Я тобі не татарин невільник». Добродушне обличчя гончаря наливалося люттю. «Щоб ти замахувався на мене, мов на раба!» «Чин ж панові суді справно заплачу. Хай тільки-но стежки підсохнуть, щоб вибрався на торги». Лице гончаря знову подобріло. Він відпустив тиву руку, той відступився і розсерджений за зневагу розмахнувся нагайкою. Марія прискочила до скрипки і нагайка стьобнула її по обличчі, залишивши скісний прух від вуха до уст. Зойкнула жінка, госкаженів гончар Схопив, що перше потрапило під руку, двоухий дзбан, і розкришив його на голові тивуна. Той упав на коліна, потім на лікті, і обм'яклий простягнувся на підметній долівці».